بسم اللہ الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> و باب تقصید الصلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم و باب ماجعہ تقصید و قم جوکیم حتی اقصید ماہ کے سببہ روز ظاہر دی سنچی کو سیدی تلاوت کی بائد نو دار کوم پېکیم بای سوراده خپل صلات ته قصر صلات ټول حدیث پرې کې دوه قنزو سي موصول پرې کې شفق دیر سي او مالک فارسي مقرر دوه سي غير مقرر خل دي امام مسلم صفه اته کې موافق سي تر دي دي امام بخاري تلول دي هاثار قربي بابونا طريق شلدي مصايد مدر اقامت او درو اول دیمباق کې ذکر د فصل په معنا کې دیمباق کې مقدار د فصل څلورم او پنځم بار ابتدایي فصل پنځم بار عاديني فصل د صلات مغرب کا غنبار سولاد علاد دابا وم حتم نحم لسم تتوو تسفر کی وم لسم یو لسم دو لسم جمع بین سولادین دل لسم، دل لسم، دل لسم، شوار لسم ازان ای سفر کی سوال لسم بیتبع نور سفتونه جی کر قول و لسم، مت لسم، شرم لفظ کم استبهان گیده کم یقیم حتی و قصر سمبر یقامت که قصر قولشیده یعنی چه دیوی هم موقیم و هم قصر قیده کمی استبهانیه ذکر تو جوابی ذکر ذکر قیده ويا حديث من ذكرتم لي معلومه ها حديثي سرال هو الحديث لابن عباس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قصلوا فانا حميدا الصحابه رضي الله عنهم قالوا فسننا جننات ثمنا خيريت للذين لقهم هذا حديثي واخر 93 ابريخ و دا روس راکی دیس آشرانا موضا دی قامت سواشی بیت مام کولده لتن امجانم دیم دانس راید دی قارا خراجمان نبی صلی اللہ علیه وسلم الیه مکا فکانای صلی رکاتین رکاتین حتی رجونا المدینه قولت و قاما قمت با مکا تشین قارا قونا لا صدر فگرمانگ اقامتو اقامنا دی آشرا دیکھو ہم لا معلمی اجتر لس رضو پورے مدر اقامت تر مدر الاسخد درین باب مغور باب و کما قام نبی اسلام فی حج او دلته هو دا غرا له رسول الله صلى الله عليه وسلم په دا قصر کاوه پاتي خدای دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سور دي سر شوی دی رسول الله صلى الله عليه وسلم پورا به حاج تفسیر مکی پیدا اتوار پر ورځ دا سيدره سار موزیک په دې تواوا نکړې به مینا تتر دې د پنځم بیفورل فارې ته دې نیمه پورل پاسی مؤذرفه په نېتوار په شوا نېتوار نه د حادي شबत دا غوړا اختر روزه د یو منحر اعمال کړی دی حته فرض باندې به شېشنبي پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم 파رفو مینہ کیوں بیر آگر دے دے مکیتہ توافید آئی کردے دے تچاس وقت گیردے دے سلسٹر او په دې نصو رسول الله صلی الله علیه وسلم آثار کړي تاب و عطا ان جابد بخاری کتاب الحج اذا مو سنن نقل کړي صفه نیولو په دی باندې چې مخالقه اقامت څومره ایبا مسلم احطره ایم احطانه تصبه ناده خبری که دسی اختلاف تشش ایو قول خدا دی ابن حاضم بادنووی چیز میکی ترا کشش کنا بس موقعیم دید کپس افر مسافر دید ابن حاضم نادا قول نکل دید اغیر سعید امیو یبین نکل یو قول شپاورد، یو قول دریو ردی، لسرد، دولس ردی، دیل، شپاورد، نلس قول دلتراغیس آقا کم ده ده قاید ده، کم ده بنا باته پکه هم اختلاف دید. شافی احمد و مالک و احمد و داود هم دید. صلو رو روزان چیزی تیشنو. احمد, احمد و محمد وید. دو اشت اراده و که چیزا بدل تاییم دو اشت منزنو خودکی گی. ندا امام او را حنیفا لیش ابن سا شکران صوری پینزل و صلیمت اقامت ہوئی. تجیلی صلید ابن عمار رویت تید آغنان اکنید. امام تر ویزی موئی. دا قول نقل کرده. بو افتلق و آزمی سیزارک قما شکران صوری. وَالِقُوفَا وَظَهَبُوا الى تَوْقِیتِ خَمْسَهَ عَشْرَةً صحابون اختلاف مقلد البتا مدوی اقامت لارے اتبار بھی کہ عاظم پتر سفر اوچی او امالیم سرکو سفر اوکیم نا افشانیت نا کابیجی چا مالی در خیطرکو سفر نکری کاریم نای کرنی کرنی کرنی اگزیں هم د اقامت جو گئی او این ایت اقامت دا ازید سر اقامت جو گخونه دیتنی دا اپنی اقامت کے اوند او دا چاہ چنیت کڑی اقامت دا مستقل برائی ہونگی د تو عبيود له شپونه ني خادم دي آمده ده کشر دي مشريم ني قامت نه کوي دند نه ايته ماک ايته قامت لسي کوي والله لو علم علم اتم مینہ کيده حج پیغامتي هي نه لري وسيبږي مینہ لفظ مذکر هم بے معنی سم دي کپتا وی د موضوع شي مذکر ز کپتا وی د مخشی شي مانس دی کلاچه مذکر شي نذابه منثریشی کل چه محانششی نو بیپ که لیپ تهو که تانیش دهوی مونسری بیش. مینه تو مینه تو که منا بیش کشم، کشم، کشم، کشم، کشم، کشم، کشم. پتا غذی مانی گرد خلا شوید. او دو تامنین کشی ام سیدی. تامنه او غرم دے پتا غذی کی، پتی او په مینه ته شین نشي کړه او شه ټو کله کښنه واخه ته پکیه پر راځي مصنف ابن مهنا قصته تعارض صحابه د وخت په دې کې اخترافو دیمان مالک شه راي دادا چې خاصره مینه کې د مناسکونه دي مناسکونه مقصد ده دې شرح عجیبا خام خدر تقصر قید. انہیں مجرم دی. سفاد داقا کو بیعید ابن عمد نمتنا قلدی. سالیم خاسم تاؤس او. اکثر رضی قیم دی. شدہ مناسکنا نی دی. من بعد مصافت کا نبینا خبر رہا. بور دی مخافت چکم می اغبار دی بی سرگوان هم اقل اے جوائی جوائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہم قصر کا اسم آتا رسول اللہ اسلام پر مینای کی رکاتین کول اسمان ولی صلوات کول ٹھیک د صلوات یې کول او صحابه اوس موافقه نشته فاستر یعاذک می مسئولین علی الله و نه یلاجی عنا نو ولی په دې کې صلوات راکا تا مسافر دی مطلب کې اختلاف دی چی دا کسر روز کتی اسکاد دی او کنا دا کسر چی دا ترسید یو آرام دی یو راحت دی نور ایموی دا ترسید یو راحت دی هم شعبی صرف دسیول قصر کئی کئی اتمام کئی دی اشتلال کتاب اللہنہم پیش کئی او دی دا حدیثنہم پیش کئی کتاب اللہنہ خودت پیش کئی چفلا جناح علیک من تغفر من صرات ان خیبتم این یابتنکم الذین کفروا فلا جناح حالیکو گناہ دباندی نشترے مقصد دیدالے کو نیک کروی دونگو ام گنجشترے داغی جواب دارے چیدلت خال من تقصروا قصر کی گناہ نشترے دي سيني دي جناح عليك ما ان تتموا و ايمان شي بنا قصر جاهز دی هکومه تره جاهز دی او د وګورو کان دا آیات نا استلال نسکیه عثمان رضی الله تعالی عمل دی شو عثمان رضی الله تعالی عنه اتمام کو تم المؤمنين اسمان تایب خل سن دی کړو خدای موند مې نن تایب خوځی کړې بابن يخ فرو کې باب کې وګورئ اول حدثا عنام نو دې محدثه نوې حدل علاب بلال یا ترى خدا کوي د دین د دې شاته اتمان لري د سفر او اتمات نه چوکر صلاته سفر نه سفر د سات د مانزه غند کی د را د سالمو چې دو په دې څوک سره کوي سفر د سالو ور په دو په دې څوک سره ذریما ورته چې ملونه وتام کوي دا وایي خرتا اولک ما تاولہ عثمان ما تاولہ عثمان اغه تاویل د کړه د دې کړه دکم څو الله تعالی په نو تاویل دی پته وله کې نه چې اسمان رضی الله نو د مؤمنینو فيه نفذه اتمام نو قید ثم و اویدو. و اللہ علم یا خود رب دلما نیامرین جایزو. خسر اطمعان دانان جایزو. هم تیریشی. صحابو موافقات و سنو. دم احکنا در خلفاء و موافقات و سنو درسول اللہ اسلام و دا هم احتماله دې چې اسمان رضی الله تعالی مستقل بالجای وو مالدار صحابی وو د امیر المؤمنین همو کې دې دې اقامت کولې شامل ما موجودو مونعم کوې بهبان غریب نه سحر جا کې رت خیمه زده مبارکا مال دې راشي دې را په هرځي کې دې دې اقامت کولې شوې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 کمروی چې بدايه وخت کې د مؤمنینو خلل جما فاطمه که په سر کړی دی اگر چې رسول الله صائم اتمام کوو رسول الله صائم چې اسان ته کې رسول الله صائم د دې اتمام توصيف په حاله د سفر کې تغیيرات احادیثه کې حدیث دې هي حدیثه ان کوم مون مون رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاف قصر په عمل مومن دي اتمام کوي په تقدید ته تقسیم عت وروته رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیف کړی چې وشه مونږ وشه به بل تر تا وګورئ د جمهور عمر صاحب مسعود رضی الله تعالی عنه عمل ته کې دا اسمان په مخفده رسول الله صلوات الله علیه و بري په شېشه نه حيانه حال وګوري او مؤمنین دا قولت وګوري چې درکات سفر داتان دي داغه مسع عمر ابن عبدالعزیز ایمای مای دې په دا شهادت نقل امار رضي الله تعالوه مصلاقم داره صلاة وصف الرقاطان تماما غير قصن على الانسان نبيكم صلى الله عليه وسلم نسينا خلقه داره صحيح صنع صدا ابن عباس رئيه تمدغشانت داره مسلم کی ان الله فرصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم فی الحضر الرقاطان وفی صف الرقاطان دیر حدیث لريباز کي دي دې ناڅزورات شه چې په تدور باندې شي کې استرافع دي سره بل شائته کوي هوا مصنف حلی رحمت میاق دار دس افر جکر کئی بایب جکر کبابا تیخم یاکسرو یای اکسرو وزلت تقریبی تابی راہی سمان نبی سلام سفر یوم ولی رتن دین تر تاہف دا مسافت پلی خاز ماندی يا ذاتي برادر هغه دې نیابم عمر بن عبد الله بن عباس قال بل ترته دې عمر الله تصاح في اول حدیث دیگر کدا بردار اللہ حلیم راتین تومن باللہی مصیرت ویومن ویلیراتی نوصنم ایزی بامان ار باتی برود ہمراگین ودریو رضی ہمراگین ویوشک ویورو رضی ہمراگین پیسلو ککانوی نیشن کو لینم صوک بے کئی محمد بحیم پا گئی مائلی کشاکی بے کئی روکو کٹر ویتو نراج مکوم اور نور کاردہ ایمو دے گوش دغه ما په دې کې درته ځا ته دغه خلکو د څه دي چې را په حدیث کې کوم راځي د دې ته هم التفات نه کوي داوود ظاهري شو ویشې دا کور نه وته اګه چهل باهته و نه هم دے مسافر دیں. یو قول آنے کودے میلنک کام و مسافر دیں. ان محمد تاہدین برشوئے دیں. آلی کریں برشوئے امام عرزید داغ روی اتلا تردیو اور کئی کم کی یو مو ملے رتن لاغر دیں. امام شایب اینا مختلفا قوال نقل دی. ڈوشپی دو رضی حمراء کردی، دریم قول د دچاری سمیل نزیتوی، دریم قول شپر کاریخ میرا، بل قول آتک کاریخ میرا، احنا پھر دغ حدیث تردیو کری کم کچی دریشپی دو د کردی، دیل تردیو کری. ار봐 ته برذر وېتا و درې شه درو دا اوسه قریب قریب دی ار봐 ته و وجنا نه سیو فر صح درې سالور فارسخا چرا جمشید سالور فارسخا نیو بروت تن جوڑی گی نیو تین لچ پچات کے در برکسوس تن جوڑی گی بارت تن جوڑی گی نیو سالور بروت تن جوڑی گی سو ملت تن جوڑی اٹھالیس او راکې دا نشفارض یو ور دي تپارش په نشفارض کې په مور تا سفر باندې د امام ابو آرام ته په کەی ما نه مړی نشفارض مې ده شقاله 39 په 16 هزاروار کې نه الحن ميديا توليو او یو ميديا کرین ميديا تول کډینو هغه اربعہ تعالی ته خطو دي ميديا کر چهنه اربعہ تعالی کې مو فیشپیشیو چې کوم پوزان شریعت کی تحقیق کړی دی ومغال ترجیح ورتایم څنګه 48 نمبر البتا پدې کې مؤتلس رحمت سيک دي نو هغه د خطوات بالله اعتبار کو دریش په ہاں سکم سل رجینا ہاں چوران می دے و جنہا مختل رشید احمد سید احمد سید پر دیکھتا دارے چیہا یا کلمیٹر دیو نیو دا چوران میلو کلمیٹر ری الگا قصر کئی خواہم مختین دا حرج دا روڑی ویدے دینہ بیت تکلیب دیوڑی حرج دیوڑی بابا يقرأ الى خالص من منتهى الله وعلام من قرئ محور اپنیز محنده اپتدا هنه شده کور نوزی برداخل داخل ده کور کی واقع تر نکئی شاعت قوان ده دانه شاعت قوان ده دانه شاعت قوان ده دانه شده شانه سمان صبح سام کم جره غطه بریز و تبریز دانه شده مشهد قاقله وطه یوزیتا وخلق و تراجمه کی جم محور پده بانی کله نه جوړا شي بو يو ته مت سره د میسر صاحب امام شافی ته مو هي کله کې دې دیوال نه چا بیگا قصر کئی صرف حارسیتی من ربیر تا مم نیس بات شویده حارسی من ربیر تا اگنیس برکم چانس بات شویده شیسه پر اراده بوشیده نو <سلام> no قصر کودشا کارشیده کورنن جاوته سانچید آجی رضی اللہ تعالیٰ نورو ایتنا دار اکم ده جمهور او عمل یوه حضور مو ده اوه قواریداره څنګه مسلی ده دی داوی له شریغه مسکلی مسلی دی یو خددا باب او کباب است المغرب صلاه تن فی سفر تاقریبان جمعور قدیمان جی متفکتی. تما خان که خسر نشتره اطان دی. ابن دیخ شکل مغربیتا لدین اسباس شوه ری. شیعہ پا مان خان که تم خسر بوئی وغد ابو موسا شر جی اللہ تنمود و عمل نشتی دلات ششکید. شیعہ پا مان دا یو هغه چې دا دی اونی ته هيا هغه چې دا ابو موسی چې یملا تنو پر درکات او سلام چې دا دغه غصه شوو د څنګه چې داو خیر له چیرې په سفر کې ما خان دې په خاطر و وذمره کارې تیر کړې او ځو به نه صلاتې نه باکه علما الهل سودا ویل شه د کونه دغې شن شه به دې خبره تاسو لري حق خو خیخا صباحه تا سنې معلوم 77 15 او 15 نبرات حواله عمر اصلاح خودتا صالتو اوی کانان دی مرگولتا ام دو آغانی کو ازدی تدر ازدی در ازدی دیر جانان و ما تدیر ام دادو کو کتاب اکی لگیری چاوی نم خودتا او خودتی و مالب او خودتا او خودتا او مغبوض او ام چا اللہ چا بشتا او سوایا مروایا دی جکه دلیل قل ما يلبسون د څنګه چې مت دا مفهوم نه وځه او مفهوم د نو او دی واشه د سپیټارجې کول نه کدا تا دی مون دعا یا تمه او ایماده ش رومون دعا یا په دې خپل مبحث تاسو توجہ وکړئ بیا کومه طرحه دې مسلې وعن عبد الله بن رسول الله عليه رضوانه بعض من لم يتطور في صلوات وصلوات وكماله خو خرج په کنیشته کوڅه کوي د اسکریبا پاتې ده کول هم او نه دعا خدای نو چې تهجید نه ذکرې. یا خدای مقصد نو چې توتوي نیک رحمای ز پاشاستو کړیا. په نور بارګيري کړدان دا خدای دونې نځې کول تلو رکار په دوه پځې تلو نه نکړي. صورت. این اعلا صحابی شلو او دائی کنشو ایران صلاحات زخاو او سفر خوو خدا صلاحات شکر رجی اللہ ما كفتحا و قال من صعده موضوعا ان قارعه ان الله تبارك وتعالى ان عامل او早ی پیدا pestsانی، فرمکنیwie دلدی با ری خوبص کم گروی په دې کې دا قلم یې د بثنوي اغمخصي د روس کې ها تحيذ بقوله كما ما ترى عندي كتاب باب غزوه باب الحج والحج يقوم اذا جمع بين المغرب والعشاء دا چې نن سوي چې موندا خبره مفصله کوو ویډیو غویاو کو مسافر د ځان دي خامخا فلم کړئ څنګه زه فهامه مفصله زموږ د تپوس لمر روانه وخت خدای دې معلوم کړي د تحقیق ته ځي شوې د دې کې چې د دې کې چې دا نه هیڅ هغه راځه تا دا غره او چې نی په هغه دی وای او ولې دا په تاسو الله یاد ولې شي چې تاسو بوخاری کې ملکه شو به کنه ی دی او ملکه الله پیدا کی شي خبره مقرره شوی په راوی کوي په دې دي چې عزت دین کو ما دی وې نه چې پاکره هم کې ستوز بدی کې ملکه پیدا شي به هر څه ملکه پیدای نشي کوي یا ان راج morally terminar چون ل specificی کز orن glا begunーブ کے بی بزار زید دور گ Beeb�ی ک�적 چون littlef ایران اشعرنا انجم لالك انقارکان رضي الله اصم الله عزيز و اجارتا حرقران تسول شمز آخر رضي الله الهو اقل حزين سم رضرب جمع عزيز و اماما باعدادا و اصم شمتو قبر ايا رضاح اصلا بو رضي الله او اجلال لغمتواجهشن با ترجمه تباب تریاقعات كباب تریاقعات كباب تریاقعات كباب بخاری پر ترجمه تجمع بتقدم تا صرنا تعرض انجمع باب او دا چتنې درغري چې باپن یو عجل الاصر الی الظهر باندې درغري یو جانو کوي د دې په بیا با ثوب په مخه کې تشوي لري دا غته تحقيق مکړې او مواخي ته کی ګریم دې دي کې ما معنا پیدا رسول الله اسلام زط قبل ان تزيغه شمس اخر الظهر یې دی نه اوپا دیدوین کم هم دا خبر کرده کان رسول <سؤال> اللہ اسلام ازتحلا قبلا تنظیغ شمس اخر الظهر سمنا دران فا انزاغل شمس قبلا یتحا صل زور سمنا راکبا اوامیسان می دکککلو اولا قدر چکدرین جیو سلیجی او نجدی پڑاو او یودا پڑاو او یودا پڑاو او دقمانا بنای روی التو ملن کیگزا چی دنبتو یودی ملن کیگزا اویا اویا اویا اویا اویا باركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبن قال الله تعالى قال الله تعالى دی که کړه مګوره خا وکانه مخصوصه انی را دی محمد بخاری یو احل ذوغه ده حافظ بخاری ذوغه دی پیجند بخاری په تسو پیش وکانه مخصوصه ده ته پاتې کیږي وایو که شوکان مخصوصه او دې کې مثال دې پਛال دې نه وایم او کلمته توهون من اللهم انتم افضل الرقایم فقال قال انتم قال انه افضل وانتم قال انتم افضل وانتم پدې دې کې یو کم مسائل دي یا کفو محتوی له شوي دي خو اته کې لښوره او پینځه په مسأله باندې پاج پن په فمان دي دا پیدا ده قادیج شو وداع خوردن فقمت لخانې مام ابو حنیف څنګه خپل عقل دې تمره بعد کې ور په هین د رکو او په هین د سټيدي کې اشاره کوي نو به دې خراب کړ ایمان یو سبسه وایې په ټوله کې امام ذوالفقار څنګه په نا پټول کې د احتراشو کې دایو مسله قابل توجیه ده اې ادقود دایو مسله یو شړی ابتداء په لوز کړي دا خایدان دیا قاعده د قیام شو نو ایا دزه مسکی نو کو امام محمد سوي دا اعتراف د خويز عفت رضی است استناد دي ماخذ عیف هو خویشره او جمهور دا یی دی رضا تقبير تحرمان فا قد جلوط فارحمد اوله. دات اي تي. و ده ده دانالا شو من صل لنا اي من فلهوني صل فلح عجر القاعده يوقنا من منكي د هم دا تنسیق چرای نه دا قائد رو دا عجل خو سره اجزنه قیان نی دا بوجه اجرو ودنیه تنقیدنه الله کریم مهربانه دی هو حدیث رضی چرای یو تو صحت کمامت کے دیاجی سیا علم مکمل وکڑے کی ا کو دا قیام ناجز نه یي نو قائدن خدای سره مون نسیکین د دې ترتیب سم اقر می دغه چې دا که سره خاجر په قیام دی خدای ته تکلیف دی احتمال ده ده شراء زمانه من غدور شراء. أو قادر بالقود وضع مشكلات وصمخ ده احتمال ده ده شراء زمانه من حسين و كان مبصوراً بواسره دته بر تصورات پیدا کېدل فقيهام باندې دا د سماتې دوه او کلبہ زته داس تصورات په قاعده کې کی پیدا کېدل وقانم صورنو پرداسو په شې تاسو دیو مصلہ په دې کې دا دا دناي من لمحد د او د کيدو په شکل باندې او دوږي د کيدو شکل چې ده په خې ډړ باندې پر وټندي مخبته تا غزول دي ائ او منغلذه عقب جن باندې په عمران باندې د امام حسين دروته باندېږي قال كي نائمان يريدين من عند نو به ار و ديم خليكي باب نزار امتي قاعدا صلى الله عليه وسلم وارحم ابا ادار مت قا ن صلى الله عليه وسلم وقال على عين على اي تحول الى الذات الله اعوذ بك او هو بقرضك بالله لا يعتاه من تحوان قال عبد الرحمن بن من ان کې د ذاتو او چېرې هم څنګه په عبدالرزاق موسولن نقل کړي فدې کې مې جن راي حبيبوا چې امام ابو حنيفه اوې استرقاء المنخله ځکه په دې کې او رکو راځي او اشاره کوي نه چې بیا ماندی دې چې پروتین نشې د هدهو خدای راځي او دې ترانه نه کوي چې راځي خو یا چې پروتین او چې اشاره ورته شکل پني کوي نه قبلې او چې دې پروتین یې هم دې د نه تا پروت دنه چې دې او دروخه اشاره کوي نه قبلې خو د عمران په دې ورځ کې چې راځي نو دا اب هوا او کم کاش مبسوری بواسره کی مطلعی داغ اصطفقان او دست نشلیم. دیو اجنمان او او حنبتر. هم تبزیر جمع لرقیو بایدان دا چه موصنیب چه دا اشاره اوکلی. ندیم اشاره یاد جانتی چهر جمع زدد دیو اجنو چه دیو بواسره کی مطلعه او نفسی دا خکم نده. و اللہ او ما وی دي مې ستوري او د دې